på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion är Viktor och Jan Vi är tillbaka, bägge två Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 För er som vill vara med och diskutera eller ringa in Ansvarig utgivare för programmet är Rika Stenberg. Och jag sa att det var Viktor och Janja i studion. Partiet, Sveriges kommunistiska parti, kan du komma i kontakt med genom att gå in på www.skp.se. Vill du höra på det här programmet i efterhand, då går du in på www.kommunist.se. Il le trait à Ossa naïga ça ave le på Södra Förstadsgatan 132 där är vi varje dag i varje onsdag mellan 19 och 21 vi kommer till att ha andra dagar också men det är inte säkert, då måste ni ringa innan och då ringer ni telefonnummer 040 611 88 82. och som vanligt ska jag tacka för de bidrag ni har skickat in och vill ni ge fler bidrag så kan ni antingen göra över postero eller över bankero postero numret är 421-53-84-1 bankero numret är 636-70-80-80 och som sagt var, tack för de som har kommit in och fortsätt gärna för vi behöver ju pengar nu när det är valrörelse vi kör i och för sig ingen särskilt dyr valkampanj vi kommer inte till att sprätta bort några miljoner det, det gör vi inte för vi får ju själv betala våra det är ju skillnad med, dem, med de där så kallade statsbörande partierna de finansierar sin valkampanjer i huvudsak via vi ska som vanligt börja med arbetslösheten och den är naturligtvis inte särskilt upplyve, lustande, upplyftande trots att det närmar sig ett riksdagsval man brukar ju vidta åtgärder för att kunna sänka arbetslösheten inför valen för man ska framstå som riktigt duktig. Sen efter eftervalet brukar man inte bry sig särskilt mycket om det. Och så har man ju naturligtvis inte lyckats med i år därför att eh, kapitalismens kris blev lite djupare än vad man trodde. Man får inte igång i produktionen i tillräcklig omfattning. Eller du vill säga kapitalet kan inte göra tillräckligt höga profeter, i synnerhet inte då på produktion här i Sverige utan man flyttar utomlands och köper arbetskraft för eh, så billigt som möjligt och det gör man naturligtvis i de mindre utvecklade länderna med eh, produktionen förändras här i Sverige kan vi ju läsa om hur man försöker förbilliga produktionen det är genom att dumpa lönerna det visar sig nu att det projektet eh, Citytunnel i i Malmö har bidrat i hög, stor omfattning till att dompa lönerna härmedre får, i synnerhet byggnadsarbetarna. Man har alltså tagit in firma som inte har betalt mer än en tredjedel av lönerna som eh, som stipuleras i, i svenska avtal. Och då är det naturligtvis naturligt att man gör högre profiter. Men det är just regler som styr mycket av det. Det så kallade stationeringsdirektivet och alla möjliga sådana regler som man hittar på för att kapitalisterna ska kunna skaffa sig billiga arbetskraft och göra stora profiter. Och nu det slår ju naturligtvis. Dels slår det genom att ökar arbetslösheten i Sverige. Och så slår det ju eh, som är ju för genom lönedomning. Alltså med låga löner. Man följer inte de avtal som vi lovade skulle vara gällande när vi blev medlemmar i EU. Då sa man ju alltså att de svenska villkoren alltså svenska modellen så kallade skulle vara eh, bindande även när vi kom med i EU det såg vi i och senaste och mycket omskrivna fallet det var ju Lavall-domen den ger ju alltså inget stöd alls för den så kallade svenska modellen utan då är det fritt fram för lönedumpning. och det vill vi kommunister motarbeta genom att vi kräver ett stort tröde ur, ur EU Ja, den eh, rapporten är ju rätt intressant faktiskt när man sådär den lite närmare där ser man ju tydligt egentligen effekterna av ett svenskt medlemskap i EU och hur man egentligen exploaterar arbetarklassen, i inte bara i Sverige men också i andra länder genom att skapa en allt större konkurrens. Men precis som du var inne lite där på Johan, visst det är bra att ELUX kräver att det är svenska avtal som ska gälla i Sverige. Men äh, problemet är ju att äh, vad EU först och främst äh, måste kräva kräva det är ju, ursäkta, är ju, ju att utträda äh, vad är det, den, den europeiska unionen för annars blir det som sagt omöjligt eftersom ägerrätten står faktiskt av vår svensk lagstiftning. Ja. Och, ska vi... och det är också en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla det vallöftet eller det är inget var men vi säger det är viktigt att alla människor får delta av produktionen. Alltså arbetslösheten måste skaffas, avskaffas. Det är det värsta isel som drabbar alla människor som tvingas gå arbetslösa. Det är inte bara det att man får lever pengar utan man får också mycket av sitt sociala nätverk och på alla sätt och, och vis och det har man ju påstått eh, från borgerligheten i synnerhet att det beror på arbetslösheten beror på att människor är lauta så man måste alltså ge dem eh, genom piskan skulle man driva ut dem på arbetsmarknaden nu är det skillnad på folk och fel vi har, hade nyligen hört om en arbetsmarknadsminister som själv sa upp sig för han var rädd att det skulle avslöjas om han eventuellt hade varit ute med och studerade. Han gjorde en presskonferens då i förra veckan om, i Almedalen. Det var ju Almedalsveckan förra veckan och där var ju mycket folk eh, naturligtvis. Men när han nu själv sa upp sig så är han garanterad ett års ersättning med bibehållen lön. Alltså han kommer att få 1,3 miljoner i arbetslöshetsersättning trots att han själv har sagt upp sig det är ju då ser man på han annorlunda än vad man ser på folk som sparkas från sina jobb eller när företagen lägger ner och skickar hem folk då är det annorlunda då ska man gå på alltså 65% eller 75% av den lön man har haft inte riktigt därför att man har ju i tak ersättningar över 18 500 kronor räknas inte in. Det är konstigt alltså att... Varför, varför ska man inte ge äh, piskan för att han ska söka jobb? Han kommer ju naturligtvis aldrig i helsiktigt att söka ett jobb. Jag skulle ju inte söka ett jobb om jag hade 1,3 miljoner i fortsatt lön. Men det är ju, det är ju inte... Vad han har gjort vill jag egentligen skita i, eller så, så på ett vis. naturligtvis har vi en lagstiftning ska alla följa den lagstiftningen men det är en djup orättvisa att man behandlar människor så olika för det finns ingenting vi kommer ihåg när han fuskar med sin examina för han, han kunde inte ens en gång klara av den examin examinan han påstår så här utan den köpte han någonstans borta från USA och, och nu nu, nu när han då själv avgår som minister så ska han ha den orättmötet stora lönen trots alltså att det gäller andra regler för alla andra människor som blir arbetslösa. Eller alla andra, Det finns ju en privilegierad grupp som snor ut sig så mycket de kan och sysslar egentligen inte med någonting annat än att snora ut sig. Och här ser man ju tydligt avviksidorna alltså i ett klassamhälle. Alltså de, man kan ju inte manifestera det mer tydligare än just i det här fallet där man har alltså politiker som representerar en viss klass går ut och klankar ner på arbetarklassen. Men Menar just på att den är låt och allt och så vidare. Och sen själv får ett, ett, ett form av en bidrag eller A-kassa. Eller vad man nu ska kalla det för någonting. Som är hundra procent som inte följer liksom de vanliga människornas A-kassa. Alltså, de alltså, det är en cynism egentligen som... Eh jag vet inte, det. Alltså det är svårt att förklara så alltså det, det är så avskyvärt på något sätt så ser man dem på tv där de sitter och babblar hela tiden om sin arbetslinje kontra bidragslinje, men de har uppenbarligen all rätt, alltså att ha just de här privilegierna det är ju klass, det är klassamhället som man ser som tydligast där ja visst, och, och jag menar det är ju inte, inte bara han som har privilegierna vi visst, jag har pratat innan om EU-byråkratin en byggnadsarbetare får drav eller får i traktamentet traktament på 6-700 kronor om man arbetar i, nere i Bryssel. Det, det slipper han skatta för det, alltså omkostnaderna de anses så stora men däremot en EU-byråkrat ska ha 3000 kronor per dygn skattefritt alltså en, en 4-5 dubbling av vad till exempel en byggnadsarbetare eller någon annan arbetare har och det är som du säger, alltså, där finns en politisk så kallad elit, en självutnämnd elit, för ofta är de bara jäkla skit, vill jag på sig. Påstå. Men det gör ju naturligtvis att det är fel. Det, alltså det är inne i Helsingfors fel. Och, och, men, men kapitalet behöver den här eliten för att försvara sina intressen. Jag kan förstå att Silla de, utgård, var, om man ska säga ja, de har ju naturligtvis svårt att sova så det är väl därför kapitalet behöver smörja dem sådant. En kejsare i antikens rom som kunde hålla folket långt Han ordnade lite lätt underhållning när livet blev för tungt Han krossade slavarnas uppror, de söndersleds av djur På cirkus framför massorna, det var imperiets masskultur på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Där är du välkommen att ringa om du har synpunkter eller vill fråga någonting. Vi, vi, man måste slösa fri sjön Röda Kapellet för en liten stund sedan. Och det är riktigt oss ¿Qué vi ser här hur, hur den borgerliga statsapparaten, för det är alltså en Sverige, Sveriges stat är en borgerklassstat. Det syns tydligt med fallet Litorin och många andra affärer som har uh, avslöjats. Och även ser vi ju hur alltså när staten och kapitalet går hand i hand, när man subventionerar bankerna eller står för deras kreditförluster och deras uh, så kallade uh, kapitalskilt tillskott till dem, så uh, vis det alltså är hur tydligt hur statsapparaten är uppbyggd för att just tillfredsställa kapitalet. Och, men det är ju också en klassstat. Alltså det här är ju en klasskamp som pågår hela tiden i, i Sverige. Och, och det, det är tydligt. Det är mycket tydligt. vi synnerhet ser vi det också bland nu till exempel de som utförsökas sjuka. Man har inte rätt till att sjuk med i sex månader. Då har staten fastställt Alltså hela tiden försöker man väl dra över vinster, och, och vinster på kapitalet, de som inte producerar. Men de arbetande klasserna ska betala allting med sitt arbete. Och, och det kan ju naturligtvis inte bli annorlunda än klassstat. Och det, de har ofta framställer man i själva staten som så kallad neutral. Den ska stå neutral i klasskonflikten och överbrygga dem. Men så är det naturligtvis inte. Vi, ser, vi kan räkna på många fall och jag är säker på att ni är övertygade och själv också om att, att det inte är så. Ni kan säga det bo, egentligen vad ni än gör så är det, är det tydligt att staten skyddar en viss klassintresse. Och inte all, hela folket. Vi ser det när man skär ner sjukvården och så. Och det skär man ju ner naturligtvis för att andra ska vinsterna. Mm. Och tydligast är det ju just i in, till exempel en ekonomisk kris där vårt kapitalet har svårighet att generera profit. Då måste ju någonting stryka budgeten <går> som man sa. Och självklart är det inte så att man går in och skär i kapitalets profiter och ger över dem till den offentliga sektorn. Utan det man gör ju det är ju att göra tvärtom. Man går in ju och stödjer kapitalet från, från statens sida. Jag har sett eh, mer eller mindre vilken politisk kulör som sitter, särskilt i länder som Sverige, Norge, Danmark och Valmö. Visserligen finns det länder som eh, trots inom den borgerliga staten, där våra eh, progressiva krafter har kommit till makten, som i Venezuela och Bolivia som försöker föra en annan politik. Men eh, det är klart, det kommer ju komma... Ett till slut en, en, en skärpning just av den konflikten. och Där vet man ju aldrig hur det slutar. Ja, här skärmer man ner offentlig sektor. Och det är det vi har så tydligt på. Just för att kapitalet ska göra större profiter. Vi har sett på all den massvåg och eh, privatiseringar som man har genomfört och överfört då massor av egendom statlig egendom eller vår gemensamma egendom tidigare till de privata intressen för att de ska kunna eh, göra profeter och det är ju ett regel som säger att allt som kan bedrivas privat ska bedrivas privat och där finns ju naturligtvis ingen anledning för oss till exempel för, för svenskarna överhuvudtaget att bedriva privat sjukvård och låta en del av det, det kostar gå till privata vinster. För det är ju så, har vi inte råd i den offentliga sjukvården. För det är egentligen den, det, eller det är den sjukvård där vi får mest sjukvård för pengar. Har vi inte råd till den så har vi naturligtvis långsamt råd till privat sjukvård. För där är en del av den sjukvården vi betalar som går som jag vet inte, vi tog väl upp det då här, om, här om veckan. Alltså vi såg hur, hur stora delar av den svenska sjukvården nu styrs från bolag från sig. Och det innebär ju naturligtvis att stora kapitalmagneter i Örsi sitter och tar hand om en del av de offentliga medel som svenskarna betalar via skattsedeln för att få sjukvård. Och, och då, då blir det ju naturligtvis dyrare och vi får mindre vård för pengar. Samma är det ju med barnomsorg och samma är det med äldreomsorg och alla områden i samhället. Det blir alltid billigast alltså, om det stannar. Inom familjen och det gör det ju om man har det i offentlig skäg. Fort man lägger ut från eh, från familjens här, då eh, kostar det naturligtvis mer. Det, det är ju en vetenskap som varenda familj känner till. Mer komplicerad är det inte. Alltså om, eh, om ni kan själv göra det inom familjen så är det, blir det ju naturligtvis billigare än man lägger ut det till någon, någon utomstående för då går pengarna från familjen. Och det är det staten gör i, i det här fallet just för att det är en klassstat man vill alltså gynna en speciell klass och i det här fallet är det kapitalisterna. För i Sverige är det ändå så att i stort sett återstår bara två klasser, arbetare eller kapital eh, arbetare eller kapitalister och det är ju naturligtvis inte arbetarna som vinner på privatisering eller bolagisering eller ja, alla möjliga vi ser hur lönedumpningen i i fallet när, nu här inne i Malmö med, när man byggde den här Citytunneln. Den har blivit färdig i och för sig tidigare och den blir lite billigare. Men det oavsett det så är jag övertygad om att de har höstat stora profiter just genom lönedomningen. Det är självklart alltså om man istället för att betala 100 kronor har kunnat klara sig med att betala 50 kronor i lön till de som har jobbat där så är det ju naturligtvis att de pengarna har försvunnit igen någonstans och de har ju blivit i kapitalets fickor Just det här med privatiseringar och om man ska lägga ut någonting på entreprenad. Jag tror nu det är faktiskt så, lite som du var inne på Jan att majoriteten av arbetare eller de arbetande om man ska säga, så här i Sverige har nog ändå lite på känn att det är att, allting står inte rätt till just i de här frågorna. Och det är just därför man bombarderas också mycket av ideologisk eh, galimatia, som man ska säga, så påstående som inte är sanna och. Man måste, ju, man måste ju på något sätt förklara varför man ska göra det på det här viset. Och då kan man ju inte gå ut och säga, ja, så vi vill göra det här för att vi ska, de rikaste ska få ännu mer pengar i fickan. Och ni får, ja, ni får det för vad som det är för er. Utan då måste man alltid komma med förklaringsmodeller. Jag läste bland annat då en kronika av en person som är vice vd vid den gröna tankesmedjan föresätter det. Han, han kommer ju också med det här löjliga påståendet att vi kommer aldrig klara av sjukvården och andra saker. Vi måste ha det offentliga som sammanverkar med det privata för att man ska kunna få fram en bra verksamhet för alla människor i samhället. Och det är någonting jag. Alltså jag, kan, jag förstår inte riktigt det där Varför det offentliga ska ge pengar till det privata? Och, så, och på det viset så ska vi förbättra sjukvård till alla. Alltså om det offentliga behåller sina pengar så måste de ju också kunna producera en bättre sjuk, alltså det minst lika bra sjukvård och till och med bättre mm. så det, det är en förklaringsmodell som är väldigt väldigt eh, abstrakt och märklig ja, men man kanske kan bevisa det med något konstigt eh, jag vet inte, -diagram eller något. de brukar vara bra på att visa upp sådana här konstigheter med diagram och allt möjligt ja men jag, det kan de naturligtvis aldrig bevisa <laughs> utan det, det det brukar alltid bli fiaskor ja, när de testas i ja och jag menar, det är ju ändå samhället som står för allt i grundläggande. Jag menar, idag är ju samhället synnerheten komplicerat. Eller det är ju det som alltid har utgjort samhället. Att människor på något sätt har samverkat för att bearbeta naturen. Som skulle kunna ge oss, alltså öka, våra, alltså öka den produktionen och sånt. Det har alltid människorna gjort i samverkan. Och idag är det ju ännu tydligare än vad det var förr i tiden, jag menar när ägarsamhället fanns för ett par tusen år sedan då var det ju naturligtvis inte så tydligt hur människor samverkar, men nu är det ju globalt, människor samverkar helt enkelt, vi, vi, vi är beroende av alla andra människor i, i stort sett i hela världen, vi behöver men i synnerhet här i samhället jag menar när jag stiger upp i morgonen så ska jag dricka kaffe och sånt ja, kaffet är förmodligen det är inte odlat här i Sverige åtminstone det är odlat långt bort och där har, har kört sig i Sverige och när jag sätter på kranen så kommer vattnet någon, som någon annan har fixat fram till mig och för att kunna koka det måste jag använda hela. el alltså, vi, vi är så beroende av varandra, hela samhället så där finns ju absolut inte det anledning för någon enskild att sitta ut och, sitta och plocka ut extra profeter. Och det är ju så också med skola och utbildning. Alltså man förbereder sig för arbetslivet då genom att gå ge i skola och lära sig mer och mer. För det, det, det blir, alltså produktionen blir mer och mer komplicerad och framförallt blir den större. Och också alltså, volymen och värdet av det vi producerar blir större och större vad varje enskild individ eh, producerar. Och därför är det naturligtvis självklart som vi kommunister har kallat alltså en kortare arbetsdag som skulle motsvara. Och då skulle fler människor också kunna delta i produktionen. Vi hörde ju nu Mona Salin från någon veckor sedan, bara så jublande glada att Soaldemokrater och Socialistisk Folkeparti inne i Danmark var skulle föreslå alltså 12 minuter alltså varje människa skulle jobba 12 minuter extra varje dag och det var innebar en timme i veckan. Jag har varit på sommarläger och kunde berätta vad danskarna tyckte om det. Det är nordiskt sommarläger så det var i trettiotal danska också. Och alla de sa att all, all på varje arbetsplats var det ett väldigt djupleri med det. Har du 12 minuter de, de dricker lite öl där inne jag vet inte vad så, eh, ska vi ta en bajar, sa de till exempel. Ja, har du tolv minuter? De, alltså, de hycklar med det. Alla inser det ju. I Danmark är ju inte så många arbetslösa men om de där finns ungefär 200 000 öppet arbetslösa det, det är förmodligen det är det liksom här, alltså en hel del är död men alla förstår ju naturligtvis den självklara saken att de, alla de som har jobb jobbar 12 minuter längre varje dag så innebär det ju i slutändan att, att danskarna hade räknat ut att ungefär 60 000 människor till skulle bli arbetslösa då i Danmark och här i Sverige har vi en ännu högre arbetslös Mona Selin vill att vi ska jobba tre år längre och, och det innebär ju naturligtvis att de som har jobb... Det är ungefär samma sak. Det det, det. är ungefär samma sak, ja. Nu, nu ligger borgerligheten tyst med den, den så kallade alliansen. För de, de, det tycker de ju ett tacknämnet att eh, Mona Sahlin eh, driver deras frågor. För de som representerar kapitalet, ju och De har alltid drivit frågan som redan Karl Marx... Det finns olika sätt att öka profiten. Antingen om man arbetsdagen eller så betalar man mindre lön. Och det kan de göra på olika sätt. Betala mindre lön. Alltså producera jag hundra grejer istället för 50 och har samma lön. Eller bara med en liten lönökning. Så, eller så kan jag trots en löneöppning alltså egentligen ha mindre betalt per producerad enhet så det, hon ger ju också direkt kapitalets örende, och, och då slipper borgerligheten att driva de frågorna och här ser vi ju ändå väldigt tydligt att alltså, skillnaden i klasspolitik, alltså det är ju alltså en klasspolitik av ett kommunistiskt parti skulle ju aldrig gå ut på att förlänga arbetstiden för någon. Särskilt eh, inte i, i den borgerliga staten där vår vars intresse är att göra just eh, kapitalet. Ju. Utan eh, tvärtom, vi går ju på det att man ska ju sänka arbetstiden. Och det visar ju väldigt tydligt också i sådana fall att eh, Mona Salin, hon är ju inget alternativ till en borgerlig politik. För det där är ju en borgerlig politik när den är som tydligast. Yeah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 hur de rika berikar sig och med stöd naturligtvis av den politiken som den borgerliga regeringen för men vi sa ju också det alltså de slipper bedriva själva vissa kampanjer vissa, vissa saker sköter den så kallade rödgröna alliansen i synnerhet då, genom eh, Mona Sahlin, om att göra till dem och, och det gör hon ju med bravur jag menar Gud och kräva att vi ska höja pensionsåldern med tre år när vi har en halv miljon människor nästan som står utanför arbetsmarknaden det är den officiella statistiken som säger att en halv miljon människor är arbetslösa men förmodligen är det betydligt fler vi ska också ta upp en annan fråga som handlar om säkerhetspolitiken ähm, där är ju en folkpartistisk äh, riksdagsman från äh, Malmö, Allan Vidman hittar han, han hade ju i dagens sysvenskan en, en på debatt och han tyckte då Mona Salin sviker säkerhetspolitiken äh, och och det i synnerhet eh, beror det ju då på att eh, man har gjort en allians med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och för han handlar det ju naturligtvis om Afghanistan och hur USAs närvaro i Europa ska kunna... liksom. Uh, ja, inte bara i Europa utan i övriga världen också det ska på något vis vara en garanti jag förstår alan Wiedman han tycker det är en garanti att med USAs närvaro mot sina klassprivileger alltså att det ska skydda kapitalet på alla sätt och vis och nu vad det gäller är det ju Afghanistan för det finns ju röster inom vänsterpartiet fast de är väldigt svaga och de har varit med och beviljat de första truppkontingenterna till Afghanistan Sverige har ju naturligtvis ingenting att göra i Afghanistan och Allan Weidman är ju egentligen en direkt lögnare när han påstår att USA och EU alla de ska på något vis göra så alltså att barn och kvinnor och alla möjliga ska få lov att gå i skola i Afghanistan. Det var faktiskt vad den så kallade USA förbjöd dem. Eller genom. Alltså, han berättar inte att det var USA som skapade de så kallade talibanerna som man nu håller på att bekämpa. Det var ju så att det fanns en socialistisk regering i Afghanistan på 60-70-talet och fram till fram till 1990 de, de andra socialistiska länderna Föll. Men då 1978 i synnerhet så var det Afghanistan att störta den socialistiska regeringen där. Det var USAs absolut främsta mål. Och det var USAs dyraste operation någonsin, alltså VFIA. Man finansierade och bevätnade de talibanerna just för att de skulle kunna bekämpa den socialistiska regeringen. Nu är det inte så att USA på något vis som Allan Wittman påstår garanterar de små ländernas nationella suveränitet eller på något annat sätt. Tvärtom så har USA alltid förtrampat titta på Sydamerika hur det ser ut där på USAs bakgård var det något Hello? Nej nej jo jo jag, jag, var, jag var, tänkte läsa åt lite hans uh, ledare jag tyckte också det var väldigt märkliga så, tankegångar han, hade. han tyckte att Invasionen i Afghanistan var helt rätt för att talibanerna var bara 10 mil från kärnvapen i Islamabad eftersom Pakistan då har kärnvapen. Alltså han påstår på något sätt att Afghanistan skulle, och talibanerna där skulle klara att invadera Pakistan, och vilket någonting som om man känner till Pakistan och Indien och den konflikten som har skett där i många år har aldrig klarat av en kärnvapensmakt också. Så att hans påstående är ju lite, alltså de är barnsliga och löjliga och skatt. Att, uh, det är så. De, dessutom är han en hygglar för han har aldrig sagt ett ord om Israels kärnvapen till exempel, utan det, det är tydligt därigen att det är klasspolitiken som gäller, alltså så länge de som härskande klass jag vet att han, han tog upp där i Kosovo, alltså att där, där är fortfarande svenska trupper, men framförallt är det ett svenskt bolag som har hand om gruvnöring där nere. det är deras intresse de imperialistlakaierna går, det är därför de vill använda vapenmakt lite överallt i världen och det är naturligtvis därför man afskaffer værnpligtsarmægen i Sverige. Derfor man leder rent helt enkelt på folket. då afskaffer man værnpligtsarmægen. Skal en yrkesarmægen? Så man er sædgre på, at de vil give kapitalet sædrende. Och han menar ju också på att eh, alltså svensk medias bild av eh, Afghanistan är ju felaktig. Han påstår liksom att det finns inget krig i Afghanistan. Nu vet <skratt> jag inte vilka <skratt> vad som sker där och varför man ska ha trupper där. Nu. Utan han menar alltså att det finns inget krig, varför folkrättsligt eller i stridsteknisk mening. Och alltså, Saken är ju att det här kriget fördes ju alltså, utan stöd i folkrätten. Det var ju en invasion ju, som skedde där. Och sen i efterhand då, ju FN på något sätt då genom en massa kohandling mellan olika länder påstått då att ja, okej, det är inget krig längre nu och, och, och vi har rätt att ha en så kallad fredsbevarande styrka i efterhand. det är Lite som i, i Irakkriget också. Men det betyder ju inte att det var en invasionsstyrka som kom där. Alltså ju faller alltså att brott mot folkrätten. Men också ju att det är ett krig det är självklart att det är krig som pågår där. Jag menar det kan vi läsa varje dag. Jag vet inte vilka det här menar som skjuter, eh, skjuter på soldaterna och vem Ja, det är ju inte så länge sedan vi fick hem två stycken som han ville upphöja till hjältar som hade dött av eller något sånt. Om, om det har inte pågår ett krig, hur kan man då döda? Och, alltså, han har ju sådana konstiga motiv också för att vi ska värda. Det är att 42 länder i världen har beslutat sig för att skicka nu är det inte 42 länder. har han fel i Afghanistan. Men även om det skulle vara 42 länder så består av världen av ungefär två unga länder så det betyder ju inte att... Och att, att även om det skulle vara en, alltså alla länder så betyder det ändå inte att det är rätt i heller. Nej, precis kapitalet vill värda kapitalet vill värda därför att de vill söka sina profiter, det är det det handlar om det var därför man utrustade talibanerna med de modernaste vapen och allting, för att de skulle bekämpa socialismen alltså att gå kapitalets örende sen har man närt då en till sin barn kan man säga och då eh, 2001 när det så kallade eh, VTC Alltså de där i borta i USA rasade. Sen tog man det som intäkt för att eh, starta kriget mot terrorismen. Och det har vi ju sett vad det har inneburit. Inte bara för dem borta i Afghanistan utan även för oss i Sverige med de olika terrorlagarna. de avlyssnas våra telefoner, våra e-post och allting som vi ringer till utlandet. All allting som... Vi förfar oss, kartläggs och, och håller på och kan kontrolleras av de myndigheterna som inte vågar ha eh, eh, vad heter det? en, alltså en eh, civil mig. Om man har utnyttjat det i många fall. Jag vet att i början då när man snackade mycket om Al-Qaida så man ser Al-Qaida liksom lite överallt ju. så körde man ju med det här att Al-Qaida var kompisar med Fidel Castro Al-Qaida var kompisar med, <laughs> alltså, med alla just de här progressiva regeringarna i, i Latinamerika. Så att man har ju utnyttjat det här, ju så ett kriget för turismen. Inte enbart för genomför genomföra de, de lagarna som man i grund och botten egentligen eh, påminner om lagar som man hade ju i Mussolini i Tyskland, och, alltså i Italien och, och, och i Nazi-Tyskland och i Spanien och så vidare. Alltså det är mer eller mindre. Och till alltså de var ju inte lagar då utan det man gjorde ändå nu har de till att bli upphöjda till lagar just att man får avlyssna folk om man vill och, och, så, vidare och så vidare och som du sa man har sett resultatet det är ju inte bara de här utan man har sett hur man har gripit folk här i Sverige man har skickat dem på tortyr och flera andra länder i Italien och så vidare så att det där att det skulle på något sätt vara ett ett skydd för demokratin just den här kriget mot terrorismen, om det är någonting det inte är så är det just det i sådana fall ja. Nej, alltså vi ser det ju hur alltså, de, de framhåller USA det får man ha hört ut stora nästa vecka tror jag det är en början stor militärövning uppe i Lappland eller i Norrland det är inte svensk militär som ska öva utan man har hört ut alltså, stora fält till amerikanerna för de ska öva bombningar uppe i, i norr och det är ju alltså för att knyta oss närmare imperialismens huvudkrafter. Sverige är naturligtvis ett imperialistiskt land och vill gärna råfa ut sig profeter i så stor omfattning som möjligt. Men har naturligtvis inte de militära musklerna som skulle behövas. Sverige skulle inte ensam kunna anfalla till exempel Iran eller något annat land för att få fattig de råvaror man vill ha. Men genom att knyta upp sig till de imperialismens huvudcentra så tror man, alltså sådana som man använder man att svenska folket ska tro att man gör det av någon sorts välgörenhet det gör man naturligtvis inte utan återigen är det klass klassstaten som visar sitt rätta prägel alltså de rika, man är beredd att låta hundratusen män och kvinnor från Sverige dö i vilket krig som helst för att de ska kriga för de kapitalets profiter ja, som var verkligheten gång o vår tanke rullar upp en svunnen tid Och vi ser en valk i nävet Krama hårt en det männens kamp för bröd och fri Eden som dump on the free Och mot and stay. Oh my god, Första kämpar gott. Ni lyssnar på Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i burlat. Och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är i Det är varmt idag så vi blir lite vilse. Vi har pratat om lite av varje. Vi ska fortsätta pr prata om klassstaten. Ni har egentligen hört mycket nu olika bud från... Eh, Almedalen, det var ju förra veckan så var det ju Almedalen jag passar på att åka till Jönköping till ett eh, nordiskt sommarläger jag är övertygad om att vi fick ut mer politiskt omkring det vi var en 90-tal eh, kommunister samlade och diskuterade politik, och höll på sig natt dag eh, det gjorde, det alltid mycket disk, diskussioner och det är ju så eh, rätt coolt för att där folk bodde från eh, Sverige, Danmark, Norge och Finland och det innebär ju naturligtvis att vi mycket kan jämföra hur, vad som sker i länderna, de olika länderna. Och det är ju faktiskt så att vi är ganska överens om det är i stort sett samma politik som förs i alla de här länderna. Och det är egentligen eh, konstigt, för till exempel i Norge är det en, en socialdemokratisk regering. I Danmark är det visserligen en borgerlig regering och det är det i, i Sverige också. Men man påstår ändå att det är det nationella att, att det nationella har ett visst genomslag. Man kan ibland undra om det överhuvudtaget har, har någon betydelse att vi går och röstar. För det verkar precis som så länge de konstellationerna kommer till så blir det ändå samma politik oavsett hur, hur man röstar. Och det är därför vi kommunister ställer upp i valet under kommunistiska parti. Och det är just därför vi håller också sådana här radiosvängningar på för att förklara, liksom eh, både logiskt men till exempel som vi förklarar av vad statsapparaten är för någonting och eh, vad val Vi Jag menar som vi sa vi visade tidigare med Mona Salins, hennes vilja att öka egentligen arbetstiden med att förlänga att man ska arbeta tre år längre, men det är ju en typisk borgerlig politik. Är man då, ett, alltså, då kan man ju inte vara ett alternativ ju, i så fall till en borgerlig allians som får också en politik. Utan då är det ju bara att man är, ja, vad ska man säga, en variant av en borgerlig politik och ingenting annat. Och då, är det just, då måste det vara så ju att uavsett eh, vilken du röstar så får du ju mer eller mindre samma typ av politik. Ju. Och det är just därför vi ställer upp. För vi får ju en helt annan politik. Vi får inte en variant av en borgerlig politik. Utan vi för försöker för få en socialistisk politik här i Sverige. Ja, och, och det går för alltså, även om naturligtvis, vi, det vi, om vi blev invålda i riksdagen skulle vi naturligtvis inte ändra eh, statsapparatens klasskaraktär. Men naturligtvis skulle vi ha betydligt större möjligheter att få ett genomslag i opinionen och tvinga den barliga regeringen på reträtt. Då skulle man alltså inte kunna göra så som man har gjort med, man gjorde då med 60 000 sjukskrivna. Vi ser nu att alltså ungefär 40 procent av dem är, eller ungefär 3-400 människor av dem hade alltså nu fått ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det är egentligen i stort sett ingenting. Det, det, de hade kanske kommit tillbaka till arbetsmarknaden förmodligen utan några som helst regelförändringar. Men just att man sätter då press på sjuka och gamla och, och arbetslösa. Det visar ju, för man hör aldrig, vi, vi, vi, som vi snackade i början om, litterin sätter man ingen press på. Han kan långt till södra gå hem och få hundratusen i månaden utan att behöva anstränga sig till ökla dog. Jag och tror det, inte ens en gång han behöver anmäla sig till arbetsförmedlingen. Och det är ju klart ju att Mona Selin och hennes helikare inte kommer att säga någonting, för de kommer ju kanske att handla i samma situation i, i framtiden, så därför håller de ju alltid väldigt tyst ju just om det här med pengarna. Och de bablar kanske mycket om att om man har köpt någon posturad eller någonting, men de pratar ju aldrig just om den där avskivad av cynismen just i det här att han ska få eh, en ettårslön- eh, fast han och, och så vidare nej så alltså, det finns ju en väldigt tydlig alltså vi lever i en klassdator då måste man ju yeah, själv visst. kunna lära sig att definiera sig i vilken klass man tillhör. Mm. Och det enklaste sättet är ju faktiskt att ställa sig frågan: Säljer jag min arbetskraft eller köper jag min ar arbetskraft? Och till, eh, jag skulle vilja säga, vad kan vi säga? 70 procent, 80 procent, något sådant, yeah. säljer ju sin arbetskraft här i, i Sverige. Yeah. Och det innebär ju självklart att då måste man ju ta ställning för sin egen klass i sådana fall. Absolut. Man ser att de försöker skapa pseudonymhändelser för att dölja sin politik. Det var det vi skulle säga om Almedalen. Där, där pratas ju också mycket politik. Man blev stå upp då till exempel att Mona Sahlin sa att föräldrar till, eller barnen till arbetslösa skulle ha rätt att ha 30 timmars... Eh, rätt att vista på, vistas på förskola i 30 timmar och det är ju naturligtvis det kan, det, det kan väl säkert vara lagom för många barn när man börjar fem, sex års åldern eller fyra, fyra års åldern Alltså, barn har också behov av sociala kontakter. Barn lär av varandra. Och så, varför barn till arbetslöshet ska bestraffas genom att alltså ha, ha mindre rättigheter till, till, den, till barnomsorg och, och annat. Och rätt att vistas på en förskola. För förskola är ju inte bara en barnförvaring, utan man lär sig både i relationen med andra barn, men också naturligtvis så lär man sig lär man sig saker och ting som man kan ha nytta av längre fram i skolan och sånt. Där finns ju ingen egentligen anledning. Om man påstår att man vill ha så många tillbaka som möjligt i arbete så, så finns det ingen anledning att tvinga de som är arbetslösa att stanna hos sina barn. Hemma. Alltså, jag, de har ju naturligtvis rätt att ha sina barn hemma om de det vill men, men jag menar de, de sätter en begränsning ni får bara ha barnen där högst 15 timmar idag och, och det var det så Sahlin ville fördobla och, och jag menar det, det spelar ju egentligen ingen roll om de får vara 15 eller 30 timmar de ska ju ha rätt Samma att få vara utifrån sina behov och jag menar om man påstår att de föräldrarna till som är arbetslösa har rätt att söka jobb och sånt så har de ju också behov av barnomsorg men hur man hela tiden så ekonomisk krast, alltså de ska då istället då sparar man in en halv miljard det kan man istället lägga 1500 miljarder på bankerna för att hålla upp i deras profiter så man pratar inte om de sakerna som egentligen är stora och kostar någonting utan man vill ta det in på sådana absolut händelser som egentligen inte betyder särskilt mycket Mm. det är därför ni ska också gå in sen på www.skp.se och ta del av den informationen som vi har särskilt nu inför valet och ni kan läsa vår valplattform och allt annat som har gå och, och ta gärna och, och har ni frågor om valplattform och annat så ta gärna och skriv in ett e-post så kommer vi besvara äh, era frågor i alla fall om någonting är otydligt men kom ihåg det ju, precis som äh, vi sa tidigare Jan, att äh, lära definiera utifrån vilken klass ni kommer ifrån alltså, säljer ni era eller köper den. Säljer ni den som majoriteten av människorna gör, då tillhör ni alltså arbetarklassen med eller mindre. Så att då måste ni alltid utgå från den politiken i sådana fall, den som gynnar. För jag kan garantera hur mycket som helst att ni alltså litorin och eh, Renfält och vad de nu än heter för någonting. De kommer aldrig lägga en röst på kommunisterna. Men däremot så finns det tråkigt nog många från arbetarklassen som lägger sin röst på dem. Mm.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 Röda farland ska mot seger, gå. Lever socialismen, lever friheten. För alla utslut.